Good morning in the PN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if we wasn't Mississippi when we left movie show the future wasn't bright but came the dawn the show the sun and i don't wanna say good night say good morning good morning rainbow is shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas dias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 Më xëndes, gjithve jeni me dukurin e mëxjesit në klasën e 104 dhe në ekranin e Club TV's, në gjithë solda ose së ndetot. Mirë, mirë, mirë, mëxhesi, mirë, mëxhesi, mëxhesi Lorca. Mirë, mirë. Ëmjez Elit, oz duke ardhur këto momente, mëxhes Blendi, mirë, mëxhes të dashur miq ku do të ndodheni, si një sot? Po jeni sot? Shumë mirë. Po jemi në halle pak më parë, mas në drejtën. Shumë mirë. Dani si zemër thyer jemi, por ç'të bëjmë? Lorit si e përjetove ndeshjen? E përjetovat si që përjetovat gjithdo maktë në fillim dhe në fund, po ljuajtë në mirë, që në që? Pjesta e parë ka qënë fantastika. Pakton, unë nuk marrë veshë shumë nga futbolit, por e kam shiljuar dhe nuk ishte ashti daldim Shqipëria atë pakton nga Franca. Në shtu është? Edhe pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt, pjesta e dhyt E, mirë duisht, ose poshë shë a ishë gjatë së të bakë, në ti ishë <laughs> të bakë më shkutër Me gjithë da to, uh, urime, forëca, është ndeshe e radhës me rumaninë, dhe dhe dhe dhe dhe fitoj pa tjetër lërit, kështu po më thojë më pa? Nuk e di, po, ja, vështirë e shumë Nuk e mi asë i pikë, dhe dhe të fitojnë pikë Unë un, atë rumaninë e kam frikë më shumë se shdo e kipë tjetër në grupë, personalishtë Për kështu jam ekspertë, pa të pash Po jufaqe duhet fitoni me Rumaninë, më duket që të zinin vendet e treta në grup. Po me vendet e treta pasaj shiftet me Golavarazhë dhe me kështu. Po gjithsesi ta pritet 19 qershor ora 21:00 duhet. Po në në Itali është çdo gjë e hapur. Në Lyon. Ëh. Pra në 19 qershor po në Darkote. Oke, okay, fantastike. Poi ieri. Jurojm suksese, çunave, forca, por megjithatë ishte një ndeshje që unë e kam shijuar të parë, edhe pse kam qarë në fund, po të shijova. Po, dërkohë me zemrën në dorë ishim në fakt, <laughs> ajo portojaon shumë usulmua, po. Po so, vërtet, por ja dolën banë dhe ka pasur de rast se Shqipëria është shumë mirë mm -hmm. që i humbi për bërgol, po, të bërë gol, raste fantastike. Po topi rumbullakut, po si nuk futej në rrjet çan. Duhet bërë katror, duket. <laughs> Aldini mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ti e të ndeshën dia apo? Jo, normalja, ja, si, si gjithmonë. Por e morë vetë rezultatin. Po po e morëm. Si u ndjeve? Tani Aldini nuk e ka përqeveruar si, për, se Ës si si nuk e ka kapur. Ku zgjson doz? Me pakja Aldini nuk e ndjen fare për futboll. Jo, më Aldini <laughs> e parashikoj dje. Tha uluni me këmbë në tokë, po në tok, ndeshën fitore. E diçfarë por shkoi jalta, ne kishim bërë një bytye, se si e parashikonin ndeshjen dhe është një vajzë, me po? ti xhepakën e që E ka parashikuar saks është Lodjana ah, Sulla i që thot dobë në Rahim 2.0 Interesante E është që anti-shqiptare njërë Pa, o s'ka dina Lorin, hmm. ne të gjithë duan që Shqipëria dalisa më mirë pa dushim, por S'ke dina e s'ke dina nërma Duhet jemi edhe hmm. me këmë në tokë Por të katë i është të katë, Lorin Ka i shtë të katë kishë <laughs> e, e rëndishme është pjesë marja Që una mësu Me gjithë atë është një ardhiti e Mir, zyrtarisht e hapim klubin e mëxjesit edhe për këtë të njëjtë datës 16 çarshor, më mëxhës dhe dit ça më të mbaj. Wake up everyone. How can you sleep better tonight? Someone's the dreamer is the...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 there be rotation requesting that it's lifted new gja ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguar e ka i par, fiton një dhuratë. Një disorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4. Ora shë nërë 7 e 9 minuta jenë me e jenë ve klubin e mgjesit se gjithë do dit nga eha në 8 premte nga ora 7 dhe rinë orën 10 në Klab FM në 100.4 dhe në ekranin e klab të vësë. Mërë mgjes e Morëni... altini, mërë mgjes e olta, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mërë mgjesi, mëgjesi, mëgjesi, m <laughs> Atere, shpreja që unë kam zedur për sot, është nga William Shakespeare dhe është kemë. Falendero për ato që i e sot dhe lufto për ato që farë do t'i e shnesër. Au! Oh. Mm, Se përpukur e ka përpukur. Au! Oh. Luri po pizëronë nësut. Ček i dore. Lufto dure. për ato që do t'i e shnesër. Për t'i shtë i kamerët. Të... Aha, oke. Okay. <laughs> Samsung sikish nga shpreha Lori, po më s'duket. Ja më Lori që janë dhënë shumë për shprehje ti. Okej, shumë e bukur. S'është ka gjë ndesh. Derisa ta thën Shakespeare. Ktu s'ke çfarë thua, këtu ngreduar klartoja, okej. Derisa Gazgën, as një koment s'pun dot. Mirë, un gamë pyetje, përderisa ai thot falendero për atë që je sot. Un doja të dija ju kë do të falendëroni sot. Për atë shifrën. Un falendero universin e njëri për gjithçka. Dhe jam mirënjohës. Dekort, olda. Uh, Falenderoj modin që dohet shumë i mirë sot. Pas pak do na e thuash më sa. Patën e shqip. Lori. Falenderoj gjithëna, po vetë uh, uh, mm. po, vetërisht veten tim që arrita të zgjohem sot edhe të di në punë. Okej, okay, mund t'japosh një përçafim uh. vetes tonë. Sa, sa më kem në tokë që je ti Lori? Nevoj <laughs> <laughs> <laughs> për një paskryer. A mund të prekësh me veten Lori? Jo ja, përçafo, përçafo. E ke parasysh. O, përçafim shumë të buash di. Në kryzo duar dhe përçafo. Duhet të largoj mikrofonin çi kanë përpara, sjoj. Okej, okay, mirë, bëjmë vëndëri. <gjënë> Atëra Olta, dje gati për të na treguar se si do të jetë moti sot? Pa yeri. 21 grad në këtë momente. Po, wow. po. Wow. Dhe 34 do jetë maksimale për sot. 34? U, mm. u uh, uh. do jetë mërqvap, në sa duket 5% si janë shanset për shi dhe sot sigurisht që nuk do të pikojë. Kjo sdiskutohet. Dhe një pyetje kam unë Olta pa kur temperatura është qenë papritur 34 gradë. Çfarë duhet bëjmë ne? Po ora do jetë 13. Pa. Në atë momente po çfarë do të bëjmë? Po ç'vishim edhe një herë çfarë do bëjmë? <laughs> Bravo, Volta. Keç bën tjetër. Hiç sa më shumë rroba të mundesh. Me sa di un, me atë që ti më ke thënë, gjatë fundjavës do shkojë gati 38? Ja, 36 e kemi nesër. Ëh. Uh që -huh. është e përmendta. Pastaj për fundjavën ju them 40 gradë. 20 gradë. Uh, wow. Mir, falem deritot. Do dëgjojm në këto momente here for you. Will be passing by and they'll be with us inside just away and for no Chasing dogs 100.4 Ora është rreth orës 22 minuta yine me klubin e mëjtesit, në klub Be Fame 100.4 në ekranin e Club TV-s al me mëjtesa Altini Toldos dhe Lorit. Mëjtesi. Mëjtesi. Nuk e dini se e keni parë. Ësht secila biçikleta që pokorr suksese, është shuar biçikleta e së ardhmës, mm. se ju e dini që ka shumë njerëz që ja e preferojnë biçikletat si miet lëvizës. Po preferojnë. Por një probleme që ata mund të hasin shpesh herë është që diku ka një rrugë për to. Mirë, përrikor sai. Është sigurt ato. Po, okay, kjo është e drejtë, po. Tu të ne pak, të paktën. Uh, ë në momentin që ti e lë diku bicikletën, ë mm -hmm. uh, dë sigurohesh që nuk do ta vjedh. Dikush do shpesh herë që e vjedh, edhe pse ti e ke e lidhur me njësa e ke siguruar. Prandaj bicikleta e së ardhmes ka të bëjë me pjesën e vjedhjes sepse nuk mund të vjedhet. Lori mund të na ndihmoj edhe oh. me pamje, ndërkohë që unë shpjegoj. Uh, faktikisht, këtë biciklete kanë kryuar tre inxinierë Kilian uh, Juan José Mosalve, Andres Roy dhe Cabello Cristobal Dhe tre këta kanë menduar se si të asilin një bicikletë Që uh, dikusht tjetër mos të arrit ta avjaz mm. Dhe është proces shumë interesant Se të ka të bëj me pisan e shalës e bicikletës Që ti Por mund për, të heqë Po, ti e heqë Ajo është një mekanizëm uh, me zingjire që mund të hapetë dhe më pas ti e e bllokon me çelsin tënd të personal. Dhe në këtë formë askush nuk mund do ta vjedh bicikletën tënde. Të. Të është të shumë e sigurt. Ëh. Dhe <coughs> është në pamje të parë është një bicikletë krejt normale, nuk është se ka ndonjë ndryshim në paraqitjen e jashme. Domethën shala është pak më shumë ajo që bën atë bllokimin e biçikletës. Shala është bën bllokimin e biçikletës, ti e heq në momentin që nuk e do biçikletën për ta përdorur e e lidh rreth biçikletës, rreth trupit të biçikletës dhe më pas ikën i çet në punë tonë. Kur kthehesh bën të kundërtën e hap. Kur kthesh vjen i çet shalën, hap shalën, e monton sërish dhe e vendos në vendin e saj dhe vazhdon. Dhe vazhdon rrugën atje. Dhe i jep mbi shal. Edhe i kal tim ku të kesh për t'i kujtuar. Por më duk shumë jo, interesante, jazji, është një zgjidhje shumë e mirë dhe Gentuna kresh bicikletat. <laughs> po, jo vetëm këtu, ose edhe nëpër botë ndoshta. Gjithkund i si kren alti no. Vidhat, por a kso pasem? Dhe me lektinë më të madhe ande. i kanë gjetur mirë, ë, më domthonë mënyrën e të vieve. Po, pa. është shumë e vërtetë. Kjo nuk e di se si ndodht, realisht, por kam dëgjuar që po, ja të provojmë një herë. Do ta marrim edhe në dorë. Që din ta bëjnë mirë këtë gjë. Tani me këtë bicikletëre nuk mund të vidhat më. A ka një qëpim për këtë? Jo, ulta, nuk e A di qëpimim por... në kësaj, për... Di që ka dajlë në tregë, janë disa persona që e kanë përdorur bicikletët dhe ndihen shumë, shumë komodë. Dhe nuk kanë, asë në dojë problemi në lidhje me vjedhjen e saj. Fantastika. Mirë, unë e kam gati Anagramën për sot. Nëse ju jeni gati, mund të hedhem? Po, gati, si gati po, e mjë që të bëjmë pjetëm. Anagrama Në klubin e mjësit Atere, anagrama për sot është Artin Kola Jo Altin Mën të bëjë atë Altin Mën të bëjë, s'ka zi të këqe Por është Artin Kola R-T-I-N-K-O-L-A Ju duhet të rendisni gërmat në rendin e duhur Dhe më pas buloni se cila është fjalla Që është fshehur në këto anagram 0-6-19-27-12-2 Dërgonë me sa shdetuaja pa hërvar të shkone dhe emrin për qënë fituasë Artin Kola. Për çfarë luajmota? Do luajm për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mm, Faleminderit. Kujdes. Pra, Artin Kola është anagrama për sot. 069 2070222. Në këtë momentet do dëgjojm Gotje dhe Kimbra. Somebody that you used to know. To... What no. po version remix? Shumë bukur. Ose jo, por kjo është një nga histori që mua më kalion pa fjallë Êshtë në këtë histori një burë, 63 vjeçare mm. Pa emrin Dragomir Komarov, jeton do Novi Sand Dhe ka 25 vjetë që pëthuaj se nuk fle fare Qëfar oh. oh. nuk bënë mi? Nuk Bravo fle, qoft. wow pa, Jo se nuk do, po e ka nuk të pamundur që të se, sler nuk, një, Ka një, një loj së mundje që nuk e gjenë do të Se si ka ardhur, apo arsujet Pse ka ardhur, kjo së mundi edhe si mund kurohet mm -hmm. Por 63-veçari Ka tërguar historin e ti E ka filluar këj problem që në moshon 38-veç uh, Kurisht e 38-veç Dhe shpjegon që sa doqë unë i fikë të gjitha Dritat, televizorin Nuk mbajas një gjëndezur Me Prap. i den që duat shkoj dhe të fle mm. uh, është e pa mundur Maksimumin që mund të fle rolda e disësasht Po jo. thuaj se 30 minuta Wow 30 minuta në natë minuta, dhe nuk, nuk është se si ka keq këtu. Nuk, nuk është se ndos si kesh, për natë po që të, të ta zësh gjumi për 30 minuta. Një është një problem shumë i madh dhe ai gjatë gjithë kohës ndihet i lodhur, do të flër gjum, por e ka të pamundur dhe mjekët nuk i japin 25 lot, vjet. 25 vjet, fiks. Po pse do, pse ankohet këtu? Si pse ankohet? Të dhërit këtu, të dhërit këtu ta gjum. Ti do thuaj se ai duhet ta shfryzoj to. Do ta shfryzoj po për të smundhi që ka, do ta shfryzoj për, për tier. Mm. Po çfarë mund Nuk të bëj? Ti ç'do bëj Altin? Nëse do kishte këtë problem, si do që ai. Do punojë ato pjesën që s'e bëj dot kur fle. Mmm. Mm. Do punojem ditë mm. natë me pak fjalë. Ditë dhe natë, natë dhe ditë <laughs> pafund. Lori ti ç'do bëje? S'do ai një mendim tjetër tani. Do bëja një mision gjesi dhe një mision darkë, pa tjetër. Dhe Interesante kjo. Të do bënte po, dhe një mision darkë. Nuk e di ç'do bëj akaj. Është sigurt vetëm kaj. Po, po, po, bëhet edhe ti edhe ti do punoja. Pa, pa, pa, te... Po, po. Po, absolutely. Olla. Ç'do bëj natën? Do, do. Do të thon natën. Lokal më lokal apo pub më pub siç thuhet. Okej, dim tani ç'se kshu po ç'do bëj natën? Tani natën të vërtetë. Po do bëhem olti, sepse mos dujumë ç'do bëj në shtëpi apo koteni. Ja një nat i Lava inot. Ja edhe të dytën Hekurosa. Po të tretën ç'të bëjmë? do dalish domethën. Do dalish. Pra, do mm, jehsh jetën. Mm, do jeh po si? Mirë, mbuloj. Po nuk e di si do vit nesme në punë. Po, sigurisht. Fakti që ti ke do kesh, ke... po e marrim në në mënyrë kështu realen. Figurative. Nëse ti do kesh këtë problem, pra s'e nuk do flesh dot gjatë natës, po? do jesh pak i lodhur gjatë ditës, por prap nuk do biesh shumë në sy. Jo, si problemi është që mua ka ka rënë gjum këto koqe. Nuk di se si do isha e pa fjetur domethën. Mm. Un duke fjetur shumë dhe s'po vi dot në punë. Tani, të them drejt të drejtë, unë kam parë që ti nuk e fjetur fare. Do të kem ndodhur, do uh, të kem ndodhur gjatë maratonës. Vetëm një herë. Domethën një herë mm. her në vit. Po, një herë në vit. Uh, Janë për dhe tre maratona në vit. Si, si, dhe më parë si Holta është ndodhur, na duhen 10 duhe ditë ose një muaj <laughs> për marë vetër nga të marr veten, ajo na çerrin pa gjum. Megjithatë, e më mjesin e pa gjumt i ke qen shumë mirë. Jo, jo, mirë, mirë. Oksu sheh, ide me socëri, po pra. kur je vetëm në shtëpi, se besoj që mund të shtytë. Pra, kur je vetëm ti, se do dal, pra është miqësia e reja. Se të vjetrit nuk mund të të përgjigjen. Po, jo, jo, çikto. Ati do të takoj Altinin her pas herë Dorin. Po do mshojërosh ti noher se shoqem tjetër, normal. Mirë, përpara se të largohemi te kënga e radhës, un duhet të kujtoj edhe një herë anagramën për sot, është Artin Kola. Kujdes. Artin Kola. 0619 27222 dërgonë me sa shgjetuaja paruar të shkornit dhe emri për qënë fitu e si një kontrolit të plot nga spitali Amerikan. Në këto momente ju lëmë në shqeqërinë Red Hot Chili Pepper. Lipstick, junkity like someone brought me that one into unplug me no one he is on trial it's just i turn around then we I know hope 37.39 minuta jeni në shëshërin e klub të mëgjesit, në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz dhe më duke cë aji kam britori. You know Mirë mëgjesi LD, mjës, si e sot? Mëgjesi, klub e mëgjesi. Si ka një surdita? Mëgjesi. Mëgjesi. Pa ki njëgjirur e <laughs> dhe tja? Mëgjesi e pemtë, situatë intense. Sot kemi trafik i rëndë uh -huh. të paktën në trasit kryesor, po shikoj nga monitorimi që ka shumë probleme rruga Durrësit, të paktën pjesa që vjen nga semafori rrugës Lord Baron për semaforin Lajrakut, uh -huh. drejt retrosullimit i Zogutit është yash masi i ngarkuar. Po kanë ndodhur dhe një aksident po? ndonukut, aty te rruga Durrësit apo Uluria. Ishte bëk katra. Jo, nuk e di, po them që është shumë problem lëvizja, këto pjesë do të ndodhet diçka aty sepse ka shumë lëvizje me problem po edhe krau dia drejt autostradës ka trafik rruga Kavajë kryqëzimit të qura teknologjike ka probleme kryqëzimi siljetoi trafik por është i lirë drejt qendrës rruga Elbasan përmendit si aks kryesor kësë nuk ka probleme kemi pak fluksë në duar në qendër Tiranës tek Partizani Panjor dihet për ditës përditshme dhe këto pjesë me trafik kryqëzimi spitaleve rruga Bardhyl ka probleme dhe ajo lëvizja me trafik rruga 5 maj para trekund industrial vetëm në kryzim ka levizje me trafik, në qoni trenit, vetëm në kryzim ka pareqitit ka levizje me nga dalsim të mjedeve, por dhe rruga feri Gjaiko drejtër kryzimi Don Bosës, po të thuaj se është me trafik të rënduar. Oke, okay. falim derit, Eldi. Eldi, falim ku e mund e të, të gjenë jërzit, të kështështë i Wilson, gjithashtu në numrin, në a, oh, i ku Eldi, po e themu në numrin, 06-19-9-85-77-87. Mirë. Un kam pardiko. Ka. Jeni gati që të luajmë se kë kam paron? Po, pse jo. Ja. Okej. Okay. Mm. Atë herë para të nisme pyetjen është Olda dhe nëse Olda merr një përgjigje të saktë, pra nëse uh, i ka rënë në të me pyetjen e saj, do të ketë sradhën për të bërë edhe pyetjen pap, e dytë tek shumë radh. Okej. Okay. Ëh, mm. uh, ke parë një femër ieri? Mm, jo. Jo, vjen keq. Po ti shiko më falni gazetar, këtë kë parë gazetari ieri? Gazetar, po. Saktë, gazetar te Top Channel. Jo. Ja. Ësht uh, gazetar tek uh, në Klan me siguri. Mhm. Mm jo. Jo. Ja. Vision Plus. Mhm. Mm është gazetar, por kjo nuk do është... të thotë se ka një event ku ku punon ai. Është gazetar. Në televizion, të thek. Është gazetar gazete. <laughs> De jo vetëm. Është daltë. <laughs> Shkolan e libra? Ë bën shkrime, por jo libra. Po pa opinonistë është, do mështë në kemi pare dhe dalë Pa tjetër uh, Atëherë, mos fillon në emri më A Me A i fillon në emri Më bandë dhe Suza Ko të shetit. fundit ka vendosur Suza Po shetit. kështu, delë për vrapë, është nga këta që A, nuk e di, <laughs> nuk, tuk tuk nuk tuk dhe e di të pjes A, në, në, në, ajo Në bje emri më në Jo, yeah, an, gërma e dytë Anë, jo Andrea Stefan A, ja. Ja, jo, jo, ja, jo ja jo uh, është dy uh, kam kamrat... rreth mm. por kujdes sepse ka të sakt gërmën e parë të Lori. Jo, jo, tijor, tijor. Lori Lori Lori, Lori pasaltë në loj kështu po po lor, lor. që Lori po devion po devion nga loja vetëm çfarë vetëm në zhnalistir nga ato që dalin të opinionin De... që diskutojnë po dal që... e e shohim shpeshher në në ekran A, e kuptoj e kuptoj ka qen mm. drejtori i radios televizionit drejtori i radio televizionit është i kalotë teatra jo ne di di nuk është jamer është sigurt Jo drejtore në Radiotelevizionin Shqiptar po thua. Po. Është sigurt. N... Bir i lorit me stadium. Ja, mjëkr, ja, është më mirë, është më mirë. Jo, jo, nuk është më mirë. Të thuar Turzej. Jo. Po dim këtë an pra. Ëh. Po atë nuk është dhimon... anë. Jo për hel. An di Bursati. Jo. Jo, vet jam. Jo, ja. ja, as bëj ti si nuk e di. Ka sjun dikur drejtore informacioni në një televizion? Po po jam një djem nga jonte këtë vkoha dikur Altinë Të vkoha dikur ja. është AL AL AL po Dreton e një emisioni të tin. Jo, u do gje. E kam. Ja, vazhdo. Është drejtori i Unionit Gazetarëve. Bravo. Ai je ti. Mund ta thuash mbi emrin? Si fillon? Cipa. Oke, bravo. E ke gjetur. Bravo Lorca. 06 69 27 222. Dërgojni mesazhin tuaj aty tek Mojola. Po ta gjeja unë. Se ta gjen dhe ky. Ai thashë, ti e gjetë di, Loria e gjeti son. E mirë, e mirë. Sepse mund të bëjmë brat më vonë, se unë kam për disa persona. Po të lutem ti, pastë ke dredhur di. Mirë, në këtë momentin shkëputemi për pak minuta publikitet dhe rikthehemi sërish në klubin e mësesit. Juancë Kryllësi, ora është në 7:15 minuta, jemi me tyën e mëngjesit në klubin Themi 104 dhe në ekranin e Klub TV-s. Ju urojmë një si, ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Nuk e di nëse keni dëgjuar për dronin, dronin më të rinj që e ka prodhuar një kinnez. Mm. Meqë Olga Këmguli dje por një lajm nga Kina jam nën ndikim. Po faleminderit ieri, faleminderit që na ndriçon ditën sot. <try> Atëherë, kinezi quhet EHang dhe ka marr leje për të testuar në Nevada të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dronin personal që e ka quajtur EHang 184, nuk punon ka internetin, sadoja doja të demonstroja edhe me një video të shkurtër. Nuk punon në shpejt interneti, mos u shqetëso për këtë. Por çfarë e bën ndryshe këtë dron nga dronat që kemi parë deri tani, është që mund të mbaj persona në bordin e tij. Mund të mbaj persona. Është një dron që mund të mbaj vetëm një njeri. Oh my god. Oh my god jo më shumë se 1 dhe mund të fluturoj për rreth 23 minuta me këtë personin që ndodhet brenda bordit të këtij droni. Ka një formë që duket si një helikopter i vogël dhe peshon rreth 200 kg. Fluturon me një shpejtësi prej 100 km/h, wow, pra është shumë shpejt. Po, është shpejt. Por nga testit që Topakton do të rezultoj pozitivë, kështu hmm. shpresoj. Topakton hmm. është mban vetëm një person por gati rreth 23 minuta. Pra mund të fluturosh më shumë po, për 23 minuta. Po mirë fare. Fantastike. Ty randurës. Poguatë gjë do të po, video, interneti është pak pa qef. Unë kam sukses këtar video mund të jetë. Jo, kako. Jo, është thjesht një video demonstruese që e bën në qesh. Ska gjë shojmë tjetër. Përmbajtja e dronit, megjithatë mund ta imagjinojmë. Një helikopter i vogël. Ne kemi parë drone-s, s'e kemi parë. Kjo është një specë secili mund të ketë një dron personal edhe pse të bëjë giro për çef, ha. Mund ta përdorësh dronin për të ardhur në punë, ardish aty altin edhe altinë. Kush më varesh me hipje? Me hipje. Po po, ideja lë makinën me dron. Me dron, fluturon, vjen në punë, rahat. Kur përplasem me altinë dy fundi e qiellat. Ma trash shmangë trafikun. È verdad. Po, vetëm aty vetëm mund të përplasesh. Pa hahet me... me që ke çift për plasim. Me ty altin me ty e tham gjithmonë. <laughs> Ose thon këtu, uh, i bëjmë një kërkesë uh, Zotit e Hang të krijojë një dron të ri që në bord të ketë dy persona. O oh, dy persona, un prap Maltinin. Qëse ti e ndan dronin tënd Maltinin, un e ndaj me Lorien. Po. Lorien, Blendi le të marr personal fundja. Po. Okej, përpara se largojmë për lajmet e orës 8 me Isidën, ju kujtoj edhe një herë se cila është anagrama për sot. Artin Kola, Oltan nuk më sa e gjet apo ja? jo? Jo, ieri nuk e kam gjetur. Po, jo, vërtet. Madje edhe nuk, nuk mundova më, pra nuk u morë fare. Mund ta shohish. Artin gjetë ti e kafsha anagram. Ë, <laughs> a ka <aska> një emër <laughs> tjetër Oltin? Kafsha anagram. Përveç se kafsha. Anagram. Për kafsha. Ha, të bëjmë bo... të bëjmë një emër më më të paqërt, më që tingëlloj çift mm -hmm. më ëmbël. Si Lori kam ha mund gjen një emër nga këto, me çelësi dhe regjisor i emisionit. Artin Kola 0619 27 22 2 Dërgo në mesaj të tuaja pa haruar të shkondit e emrin Dërgo kemi një fitues, se kërë kam parun? Um, o ka? Ta? Um, um, um, Pas tajeri Pas taj, oke okay. Emi që ishim këtu, animals, nga maru për <risa> Më mirë qëtu alë tem Më mirë më rrë thua e në nglyshet dytë të klubit të mëmësit ora shënon 8:07 minuta ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni mirë mëmës Altini të Oldes Lori Good dhe ju të dashur mish. Good morning. Dërgo, unë nuk e di, kemi një fituesolta <coughs> për anagramën e ditës sotme. Po, Artin Kola. Në oh. fillim jeri po të jap, uh, mm, okay, atë që ti kishë parë në fakt. <coughs> Ke parë Alexander Chipon, është Geri që fiton dy bileta për nosineplex 613 mbaro numri. Bravo Geri dhe anagrama ishte kartolina sakt sakt është dituria që ka gjetur para 270 i para numri fiton kontrollin e plot mjekësor nga spitali amerikan bravo dituri hmm. emër i bukur Faleminderit Olga. Ndërkohë, Altini si çdo ditë tjetër ka përgatitur apo ka përzgjedhur një personazh, i ka ndryshuar emrin për e, emrin, i ka ndryshuar zërin. Jo, ndër emrin të ishte cudis, nuk është, nuk është as problem. <laughs> është e çuditshme të ndryshojë emrin, por i ka Nkemi ndryshuar dhe dhe zërin. Kemi 10000 lekë, mercitifikata <laughs> e emrit. Është vërë modës kjo, mund të marrësh më shumë se një emër, por <clears throat> kërkojnë diës për lapsusin ai ka ndryshuar zërin për ta bërë lotën më të vështirë ne duhet ta dëgjojmë ndo më pas të zbulojmë se cili është ky personazh që Altini ka zgjedhur për sot po mendoj që këtë herë iri nuk është aq i vështirë sa çka qen si gjithmonë kështu që mendoj që duhet të uh, uh, shpëtië gishtëve po. atëre 069 20 70 222 3 na <laughs> takon një oficer që i merit prurit për, për atyrë njerëzve që kanë votuar për ne kanë sakrifikuar për ne pa kanë selë pushtet në asnjë fall nuk mora veshon them drejtën Paga më shumë gjithë punëtor. Nuk e kem mendin herë në parti. Ja kur do të jesh tani do e kuptosh apo. Okej. Okay. Na takon neofiqarve, ti jeni të përulur për atyrë njerëzve që kanë votuar për ne, kanë sakrifikuar për ne, kanë hmm. 6, prë, 19, 20, 7, 22, 22. pa kanë se u pushtet ne. 069 20 70 222. Po, më fal. Na takon neofiqarve, thotë, domoshem çvetëtarve, po, që ti jeni të përulur para njerëzve që i kanë votuar, i kanë dhënë pushtet. Ëh, hmm. etj, etj, etj, etj. Pra, domoshem të gjithë Kto fjalit që mbahen kur jete karrikje. Është karrikene postëre. Pastaj nuk i di se. Kur ulesh te soli si mendon ndryshe. Gjë <laughs> tjetër. <zythjeti. laughs> 069 20 72 22 dërgo një mesazh dje tuaja pa haruar të ushkuani me emrin për të qenë fitues. Dërkohë unë sot kam bërë një pyetje në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi mëxhesit, mm. kë do të falenderojë sot për atë që jam. Uh, e njëjta pyetje vlen edhe për mi shtan, mund të gjendemi në mesazh. Ka gjendë veshin faktit galerisë se Njerzit kanë pasur aish. dilema shumë të vështira. Ti ke pasur dilem? Jo, unë jo, unë thashë në fillim. Po, po. Dërgo Hilda thotë në fillim zotin që ka vendosur të jem fëmi i dy prindërve tëmit të mrekullueshëm, të, të cilët kanë bërë ti jam këtu jam sot. Edhe Hilda nuk e ka pasur fort të vështira. Mm. Ndërkohë Daniela thot pa omenduar dy herë nënën time. 069 27 222 22, Dërganë me sa gjithuaja Edhe në lidhe me pyritin që unë kam bërë Këtë do të falenderojë esot Për atë që ja Do gjojmë në këtë momente Vici Martinez dhe Silo oh, Green Bash me lopën Kam lang jesse në klub e Fame ishin bi 4 në ekranin e Club TVs dhe seriozisht po e them këtë që unë doja të isha këpula me emrin Monique. Ëh <laughs> tani janë të shumë si atëre. <laughs> unë <dhe> doja isha... <laughs> <Ajgjili> që... <laughs> si okay. të isha ai gjeli që sidoqoftë. Justa jonia. Okej. Tani të gjithë uh, janë të shumë njerëzit që kanë ëndër, që pakun të, pak të në bëj një udhtim me Anie nëpër bot. Por pse thashë unë doja të isha pula me emrin Monique, sepse ajo është pula më me fat që mund të ekzistoj, pasi ka nisur udhtimin e saj në maj të vitit 2014, udhtim me vark në të gjithë botën. Nuk ka nisur, nuk është nisur vetëm, por së bashku me një djalosh që ka pasion të lundroj, është francez, e ka emrin Gurek Sode. Nuk e di nëse e them sakt, kërkojn dje njëse e më lë për dëshiruar, por të dy së bashku kanë nisur udhim në maj të vitit 2014 wow. me një varkë dhe kanë lundruar anë mban botës. Kë kë ka, pullen... ka marr pulën? Kë ka marr pulën se ndjehej i vetmuar? Po. Nuk kishte të dashur altë. Nuk kishte këtë merrë të tjetër me vete, vetëm po marr kë punën. Sa ti kuptohet ashtu, po. Po, jo manti po. Mandin, po ajo e ka marr pulën që në, në, në momentet e vështira. Aha. Serioze? Te ai shtë kokën dhe ta hante, po. Këtë të drejtë në fakt. Po se ku marrve shpula tani uh, çikoi botën. E djim djim pa, po prandaj po, pra ieri desh të di se nuk më ndihmo pak me këto. Edhim gjithë se për çfarë është krijuar pula? Për çfarë, mohim? Për të ngrënë. Që të shjej njerëz. Për të bërë vezë. Kanë shëtidur gjithë ndëj, ma dje edhe në ishvit Karaibë Kanë shkuher, uh, pulla Monikë dhe francezi Po duket habi e pullës, eh, jeri të fca fotot duket që atë ishvit Karaibës <laughs> e si pulla Por ma habi të fakti që pulla rrinë uj në, toj, në mënyrë toj. fantastike, nuk trembet nga uj Ma dje duket si kur e ka qef ato Eja ku dhe, e shohin po të e dhe në bord Uj i kujton atë shportën <laughs> ku... Dhe është ajo k kloçka që si quat ajo lëta se ti diktarë. <gles> <gles> nuk e ti olti të i ke fjallit. Që ngrovezet. Por, që ngro po, lidje ka me uvejde edhe uja shturë, shtë pesë rin të rinë të rikësho... Pa ja, jo ma ja të qatë, qat? e ge fotë kato alti. Por, seriosisht, kjo është pulla më me fatë në botë, sepse ka dy vjetë që u thënë me anije ku do në përbogë, është fantastika. Pulla më nik, pulla më me fatë. Jo, edhe ndo isha, do doja ti isha në Nëse pikë ka ndarë gojja gjëra më të mira. Le të foto mund të shikoni. Edhe kë pastaj e ha me. Po ta hemrin në fond? Jo, nuk është një pul tjetër. Okej, nuk ka lidhje. Bash me pulën e Monik tani po jetë te botë këy dhe pastaj <laughs> përfundoi keq. Yeah, ja. Monik vazhdon të jetë gjallë, është kokra e mollës, ja këtu ka kapur një peshk për shumë, po ushqehet. Ai është ngapur ros. Tamam pul franceze duket që nga kusht. Di franceze. Oh, papa. E nje Flori, e mirë. Pulat franceze Lori. Diti daloj mirë <coughs> Drogote, e kanë gjetur zërin apo jam? Jo, jeri ja, E kanë dë thënë, ka? e rion velia e Dirama, mm, mm, i edirama i virmeta Ta një diku janë të sakë Blushka për unë po për e them Dhaj mirë të hiri mm -hmm. Ja, asë po, jeri E dëgjajmë Në atakon me ofiqarëve Kemi të përurrë për e për të njerëzë Që kanë vëtuar për ne, kanë sakrefikuar për ne Në kanë silë për shtetë në Daniel Tine, unë duhet të thëmë që ke bërë një punë fantastika, unë e diku shërës, pasë ti ma thënë, por shëve vë është e vështirë për të gjetërë. Ose të pak të në, pa ti me dojë që ishte ka, e thjeshtë, por nuk tukë është ashtë e thjeshtë. Olëta? Jo, se si prasë më denë shumë për këto zëratë Altinit, me thënë drejtë. Oke. Okay. 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërganë me sa shgjëtuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qënfitues, nërko altini ka dhe një tingull misterioz, dëgjojni me vëmondje, ndoshta nuk është fort i vështirë, nda ju duhet shpejtësi, dëgjojni dhe në thone se qëfar është duke ndodhurë në këtë klip të shkurëtar. 0, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Okay, Pas pak dukemi dhe pop kujtin Në klubin e mgjesit Unë nuk duke të zbuloj gërmon Por në përmjet atyri që të them Ju duke të zbuloni vetë Dakord? Dakord Filim ishtë dë gjojmë Tatjana A jeni dakord apo jo? Po ma A jeni dakord? Jo? A jeni dakord? A so, jeni dakord? Dakord Shumë reflektime sot Shumë reflektime Dakord <laughs> tani për çdo shqiptar patriot, rinilda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quip. Siç u thash pak më parë, Pop Quipet nuk do ta zbulojsë si me cil me cilën gërm fillon, do t'jeni ju që do të më japni në fund gërmën. Luan sot Olta Mirëm Gjesi Luan Altini Hello Luan Lori Gjesi Luani dhe ju në 069 27 10 22 222 Gjeni gati? Gati Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja e parë është për Altinin, kujdes Veshje e brendshme me mëngë ose veshje e holë për sportistot Lërë së u gjetë tjeri, kujdes? së më qarë fila Kujdes Do të vazhdojmë te. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2 është për Aritan. Olta. Ëh. Mm -hmm. Njësi e vogël e organizimit të jetës shoqërore që përbohet nga prindrit e fëmijës. Kujdes, ah, ah, okay. Pyetja numer 3, pyetja numer 3. Pyetja numer 3. Pyetja numer 3. 3 është për Lorin. Po. Pa. Parashikimi i rrem e i pas themelt të ardhme së ardhmes së dikujt Lorin. Po. Okay. Dhe pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Thërish për Altinin Altin, aftësia për të kryuar Ose për të përfyturuar ditës ka Okej? Mm -hmm. Okej okay? okay. Kushtë dëma tëtë me, me cilën gërën të dojnë? Se di? Me këm duke të nga për, <laughs> nga për. <laughs> Bravo, Altin, e këj gjet Si me këmur edhe Ha? Ashtë të të buar? Lori? Jo, nuk, nuk kam në gërën Nuk asë nisë si që nga për Më wow. falë po, fill Vetëm Olta e ka pas mundi në popë kujtë? Po të një, me kishëm. Olta unë, unë me tim një shokellë. Më thua e pak me këtë, cila është veshja e holë për sportistat? Kënë tjere. Ja, gabim. <laughs> Atërë po i përstëriset po, po, pra, e njëherë shumë shpejtë, pra veshja e holë për sportistat, kujdes e altin me Fë, njësie pa, pa, e voglë e organizimit të jetës shëqërore, para shikimi i remë, Lori, pa. e i pa themelt isa ardhme së dikujtë, Aftësia për të kryuar Ose për të përfyturuar diqka 0-6-29-20-7-12-2 Dërgonë me sa zhëtuaja Pa hëruar të shuani dhe emri Në vendosë një këngë altin I do, need ka? you tonight Vërthet? O, oh, këtë doja? Thank you, altini Një që të një, një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që n tell myself that I can be a stronger man than I know I can be, and I can't help but feel the burden of my weakness when you're away from me. la nah. la Tonight I need you need you tonight Ora janë 9:32 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-së dhe unë jam gati që të më ktheni përgjigje në Lilë me Pukucin që fillon me F dhe jo me K. Edhe ne jemi gati. Jepi, i jeri. Atëra, pyetja e parë për Altinin është veshja e hollë për sportistat. Fanell. Bravo kam të të qojta njësi po. si e vogël e organizimit të jetës shoqërore që bëhet nga prindrit dhe fëmijët. Familje. Bravo. Mhm. Mm Lori. Po. Mm -hmm. mm -hmm. Parashikimi i rrem e i pa themelti i së ardhmes së dikujt. Fall. Bravo, bravo, bravo. Fall para çështin fall. Po. Dhe për ia fundit sërish për Altinin, aftësia për të krijuar ose për të përfituar diçka. Ë, uh, fantazi. <laughs> bravo, dhe jo fantazëm, siç kan thënë disa. Di di Atë Reolta, kush është fitues? Ësht Alma fituese 939 i mbaron numri, fiton një kupon nga Hako. Bravo Alma. Po në lidhje me zërin dhe tingullin misterioz, Ben Sore nohere kam kam akoma probleme. Nuk e kanë gjetur domethënë. Jo, fitë wow. dylli, më si, thon. Jo jo, jo, jo. Ben jo. no. Lushi. E përbashkëta me të paktën alternativat e para, Ota. Jo, është partia. Jo, është partia që janë Majtas. Po, se më kan thënë dhe Genc Pollo po. Ëh, mm -mm, ja. A dëgjojmë tani ja. Ata komunë oficerë, ti jemi të, të prurur për atyre njerëzve që kanë votuar për ne, kanë sakrifikuar për ne, na kanë sel pushtet. Po logjika është e drejtë. Pra atyre u takon që të prulën para nesh. Tani e son është shumë e bukur se zbatohet pasen shtetëror. Po. <laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çon fitues, ndërkohë për tingullin olda olda gjithë kod. Ksh, ksh, ksh, ksh, ksh. Po kam edhe pun të tatë mirësisht. <laughs> Më kanë thënë që është një kapsë fletësh. Jo, no. ja. dhe të gjitha përgjigjet kështu i kam. Kapsë letra, kapsë fletësh, fletësh, makinë fletësh, ç'që. Ja. Ska të bëj fare me me letra apo as me kapsën madje. Fare. E dëgjojmë edhe një herë. Ulta, kam ndsinë si pjesa e tastierës, kur shtingu i të paktën Tani, është ditë s'ka që të gjithë ne e bëjmë Për po ditë Për pra hmm? Në vërtetështë Altini ndoshtë të pak më rapë Se ne Ollëta sa her në ditë e bëmë t'i këto Por nuk e di ere Nuk e ditë cila ashtë Më në të rëgosh, ollëta Ska vërbë demë <laughs> edhe 3 herë 4 herë as i jetë keqes. Kanë ka. jetë keqë do bëj më shumë se 3 herë? Jo, jo, nuk ka as i jetë keqes. E bëj pra më shumë se 3 herë. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa harruar të shkruani të emrin për të qenë fitues dhe me ç'më emri. Jo, dhe mira kësaj është që nuk ka kohë. Mund të bëhet para ditë në drek bëjt, natën. Dite, natën, në dark, natën. Natën. E vërtetë. Natën. E dëgjojmë edhe një herë. Në këtë perspektiv pra. duke pak e dëgjuar, por nuk ka fare drejme me, me duke, dëgjohet pak e fortë. Ndoshta kjo është ajo që i ngatron, hm? Si thuam. Nuk është, domethënë kur ti e bën këtë veprim, nuk është se fokusohesh aq shumë edhe e dëgjon kaq fort fitingu. Si mm -hmm. Mirë, unë dua t'ju rregoj diçka, ë uh, për shumë njerëz apo <laughs> që bëhen prindër për herë të parë ose nuk kanë rëndsi kjo për herë të parë apo jo, uh, është një problem vetë zgjedhja e emrit. Pa, te, po, normalisht apo? Tiolta e ke kaluar. Një muaj para të paktën përgatiten pa... prindërit. Përgatiten. Ka sheraltin, sherrin. Po, ka sher. Pse t'ia vësh ti, po t'ia vë un, po pse t'ia vëm këtu, mos e di këtu, po pse këtu, po ashtu. T'ia vesh shojën ata, po t'ia vesh shojën. T'u bajtë më apo te? Është një proces i gjatë që i vështirë. Madje fillon sa po të merr vesh gjeni në fëmijë, në fëmijës, si aty fillon. Po, po. Dhe shpeshtohet sherri në momentin që po vjen fëmia, domosdoshmërisht. Mhm. Megjithatë, pse nisi on uh, historia është se është një emër shumë i veçantë, shumë i çuditshëm. Mm. Uh, mund të thuhet ndoshta kollaj, por nuk shkruhet as kollaj. Bëhet fjal për një çift të cilët uh, janë buruar për herë të parë me një vajzë dhe ata kanë pasur këtë problem si puna olde, si shpo e oltës, siç po e shpjegon dolta që debate të shumta në lidhje me emrin e vajzës së tyre. Megjithatë, ja kanë vendosur më në fund se është emri më i çuditshëm që un kam dëgjuar, mm. na e thuaj. Oh. Në fakt e, e lexuar tamam është Caitlin. Por e shkruajtur nuk është kështu sepse është k, janë gërmat romake tet dhe lyn në fund, lin. Oh. Pra. Nuk Përse e di se si kanë blerur këto, ma vjen. Falisht edhe një herë qoftë mirë se nuk siç jam. Pra u them si si mund të thuhet dhe si mund të ishte shkruar, është Caitlin. Pra këtu është Caitlin. Caitlin. Caitlin, po. Por në në shkrim e ka k gërma uh, numri 8 me gërma romake, pra që ah, është V ja okay, me 3 dhe, dhe L në fund. Nuk e di pse, por munduhet shumë i çuditshëm kjo zgjedhje. Mami, uh, mami i këtij vogël e ka emrin Mavis dhe ka thënë që un kam dashur gjithmonë emrin Caitlin, por të gjithë nuk e donin. Duke filluar që nga bashkëshorti im se i duhej një emër që ishte shumë i për, i përhapur, shumë popullor dhe vendosi që të bën një pakt uh, si çift, burri tha, "Ok, ne do e vendosim emrin Caitlin, por gërmat A i T do t'i zëvendësojmë me uh, numrat romak." Dhe kështu e vendosun. E kanë gjetjejsh për zyrtare tani? Mm. Gjetja ti do ta vendosja emrin? Jo, shum, jo, sepse kemi ideja të ndryshme që përdoren, po flas edhe gërmat edhe numrat në këtë rast mua më duket të çuditshme. Po kemi shumë këngëtar, ja siç është për shembull, mm. X Mirë, tani ku bëhet fjalë për komtarët, këto janë edhe emrat e artit, ëh, është çetë gjë që ti rishikosh pra, dhe zgjedh. Ai ka jo, emri arti. Ai jo, jo, jo, ka emër arti që po tassim... në lindje. Që në lindje, ëh, po klasin. Apo jo, se edhe këtyre, këtyre nuk ja dimë emrin tamam se si e kanë pasur, ne me emrin e artit i njohim. Jo, un po vras mundin tani. Goca është shumë e vogël, kur të shkojnë në shkollë dhe të të gjitha hasen me emrin në këtë lloj forme, do ta ken pak vështirë, ëh, po do msohen, do msohen. Ok. Falemnderit <laughs> Olta. Qësiç ieri nuk është <clears throat> emër kësu. Nuk është ndjej, hata Cis, e madhe do të thonë. Siç na solli ti domethënë si informacion. Në është një emër i zakonshëm. Vërtet? Ma më duk ditë shumë, i çuditshëm, gjithsesi. Është pështypja ime. Si marshi vetëm çaf. <laughs> Në këtë momentet do të dëgjojmë We Found Love nga Rihanna. Up, bravo Lori, e ke mbyt. Bravo. bravo. Mira, wow, kam një pyetje për Lori, filmit, në cilin kraflle gjum Lori? Majtas djafas. Krau i majt. Krau i majt. Olta. Ë, çefi im është përmbys në fakt, Ashtu me duart në rehat. Po, posht hmm. jashtokut, por çefi uh, im është lart. Majt, por uh, varre, uh, majtas më shumë. <laughs> <laughs> majtas më shumë vetë tip hmm. Altini? Ë, uh, kështu Nuk e di të them drejtën, Drejt. inse sa un jo 3. 3 shtrihen po pastaj nuk e di nga ashtu. Domethënë po, nuk është se e ke vënë rre. Jo, s'e kam vënë çon domun. S'nga e bën gjumin më rehat, majtas djathtas apo. Jo. Nuk jo. di ta them me siguri këtë. Mirë, unë ua bëra këtë pyetje sepse Jam... është bërë një studim në shtetet bashkuara të Amerikës dhe e ka rezultuar, nuk e di, që njeriu duhet të flet nga ana e majt, sepse do t'i bëni mirë shëndetit juaj. Faktikisht sipas disa shkrimave budiste thuhet që murgët kanë fjetur në krahun e Majt dhe kanë bërë mirë dhe duhet ndoshta ta praktikojmë edhe ne. Duket pak e çuditshme, por është e vërtet çfarë të mirash kemi nëse ne flem në krahun e Majt. Po leti lëm budistët për një moment. Jo po, atë. Dhe le të, të, të, të shohim ç'ka kemi nga Atëherë, ky fakt ka të bëjë fillimisht me stomakun dhe pankreasin, sepse do të jenë në pozicionin e përsosur për të tretur sa më mirë ushqimin mm -hmm. dhe që mos keni probleme gjatë natës. Nëse qëndroni për një kohë të shkurtër në krahun e majt, pasi keni ngrënë buk, ushqimi do të lëvizë në mënyrë natyrale, pra nuk do të sforcohet ai shumë stomaku dhe enzimat pankreatike do të prodhohen në mënyrë graduale. Përveç kësaj, si pas ti studimi, nëse ti fle në krahun e majt, atërre do t'i bësh një të mirë të madhe edhe zemrës të ndë, sepse uh, ë, do të thonë qarkullimi i, i gjakut bëhet më mirë nëse ti shtrihesh në krahun e majtë. Super. Ojta po më thoshte pak më parë që ishte uh, kishte dëgjuar të kundërt, ë. Uh, po pra, gjithmonë na thonin që sa... mos e zers zemrën poshtë. Mm. Po pra, kjo nuk ka të vërtetë. Po pra, ha më lor. Atë gjysha, gjyshet, ë. Mm -hmm. Po pra, mos e zers zemrën, por se do ta vraj. Nëse duhet, kjo nuk çjo ka ë e vërtet. Duhet që gjithmonë të shtriheni në krahun tuaj të majt që zemra të funksionojë në mënyrë natyrale dhe qarkullimi të jetë më më i mirë. Super. Pakon kështu thuhet, ë, nuk dhiv, nësutim, provoen, e di mund ta provoj. Ço do thuhet e kështu do ta provoj. Qëse ja dëgjon një kërkim të vogël, edhe indianët e kanë këtë lloj zakoni, pra që i mësojnë që fëmitë vegjël që mundohen të flet nga krahu i tyre i majt pavarësisht se njeriu natën mund të lvizë disa herë, dhe nuk dihet se mund të kaloj nga e majta në djathtë ana sjelltas me gjithatë. Mirë, është një krevatçitë ata që ngursa, futesh kështu majtas dhe nuk lviz doti ri, as rrotllosh <laughs> as në krah dihatas barkas. <laughs> Megjithatë, indianët kishin një uh, rekomandim për gjithë njerëzit e tjerë që pas ngrënjes, në nëse ti ke nevojë patjetër të pushosh dhe mm. ka shumë njerëz që pasi han kanë nevojë për, për pak pushim dhimri, dhimri për 10 bus, ose po. 20 minuta, jo më shumë, atëherë uh, duhet që ta bëni uh, pushimin tuaj në krahun e majtë. Se diman tretin ato qyteti para. Të gjita ato qendrash pak, <t <'a> t t pak, pak. Pok, më parë. Po kshu kur e barkas mm. siç e kaolta kanë një gjë. Do të them që nuk është studim. Jo. Nuk ka studim që më merr për sipaltin. Ti me <'a> siguri <t> barkas, po më shumë çka e majtë aty ty. Po kokën normalisht nuk e mbaj dot. Është ky stili kështu që e barkas edhe Po jo, detyrimisht do shkosh nga krahu majt po shtrihesh një herë bardhas dhe pastaj po, gradualisht thyesh majtas. Bravo Lori. U zgjidh. Si po se ti zgjidhem edhe kështu, do marrësh frymë normalisht. Po normal, normal. <laughs> se nga do marrësh frymë. Ti sigur futesh në dhomën tënde me të qumit, po nese i tregove edhe këtë. <laughs> mirë, olda përpara se të largojmë në reklamë. Kemi do i fitoj. Të pun ke ti, po kalojmë çik në reklamën. Ua. Vetëm fituesi dot. Ska fitues domethënë. Do i them pastaj. Okej, mirë, skuputemi më për pak dhe i themi pastaj.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 Saj so'mull well Dallimbo A no Saj so'mull Shez so'mull on people forgot and i can't keep a girl no because as soon as the sun comes up i cut them all loose and works my excuse but the truth is i can't open up and you don't want to be high like me never really know why like me you don't ever want to step off that roller coaster in me all at all and you don't want to ride the bus like this never know who to trust like this you don't want to be stuck up on that station stuck up on that station Oh I know said so said so don't end or I know or said so said so në 954 minuta jeni me klubin e mëxjesit në Club Efem, 104 dhe në ekranin e Klaptovës nuk kemi shumë kohë, Olga më thuaj ka po fituar apo jo? Pëtetër sigurisht që ka. Është mm. gjetur Zëri, ma në fund, ose ka thërrja. Bravo, ose erjon braçe. Braçe. <laughs> Kështu e ka shpër Elvisi, okay. një trennt i mbaron numrin fiton dhuratën nga Electronic Line. <laughs> <laughs> Bravo Elvis. <laughs> saktë, saktë. O, çuna pikak jeni u të dy që jesh ti kushu? Prit ta dëgjojmë. Po, po. Ata kohë. Edhe po thonim. <laughs> Edhe po thonim që Ora 1 sekondë. Ata kanë neofiqarëve, ti jemi të për përulur para atyre njerëzve që kanë votuar për ne, kanë sakrifikuar. Për... Kjo, oh, pra, e, bravo djalit, ka gjetë Elvis. Aha. Uh -huh. Bravo Elvis. Doqë ju të dy, ç'e kishit ç'po Oh, bo, po po Këte buri dhe për muantin Kemi një kimi Mira, për jo nuk diskutohet Nuk e dhën dyshim Ok, për o ishe Ersi kjo, matematika jo njërë Po qesim për altë Këta janë të kimi Këta janë të kimi së jemi të matematikës, kuptohet Fituet se të të tërë, tingullin e ga nxetër? Jo, nuk e ga nxetër, për kam falë alternativa Pa, më thuaj Êshtë qelësiderës, më thomë Vula kur vullosim fatura Do këpë fërë të kamë Ja Aparat fotografik, kërcitja mm -mm. e derës e, e dorezës së derës, çelësi jo. i dritav ose abazhurit. Ëh, mm -mm, jo. Po mirë, deri ku de... është afër Laureta? Jo, dhaj, mosin atra. Okej, okay, mirë, penga. <laughs> e djojmë edhe një herë dhe, dhe largohemi pastaj. Kujdes. 0, 6, 19, 20, 7, 10, 22, 222 A mundu një serim të vogull në vlidhje me tingullin? Po mundu të, për... të mundu tja përshë fardullohet ta... serim, mikrofonin para ke, gojnë jo. ke <laughs> Falim deri, të nuk e dia uh, Dikur, dikur, besoj, dikur pa uh, zhvillimit teknologjik Kë tingull dëgjojnë mërë shpesh kështu si që dëgjojnë tani Sisa uh, si që mundu të dëgjonim sot Po self. pra, a, kjo është dje A i kishtë të mundinë apo jo? Po pra, këto për thonim që mm. Pra, dikur Diku për a 10 vjetës, do më thëmë në temi, 15 vjetës Shumë i njashën me ato që ne dëgjonim në atë periud mm -hmm. Tani ka një ndryshim të vokë Ka një ndryshim një së, një. së është putur pak është putur mm, E vërtar Në qësë e kishëm putonat, tani kemi touch screen Pra, ka ndryshuar teknologija, por që tingulli paka shumë është i njashën Po, ndoshta jo ka që i fort thot, sa që ka që ndikur E dëgjohem edhe njerë dhe 0619 20 7222 Dërgonë mesajtua ja pa heruar të shkronit dhe emrin Për që në fitues ju lëmë shëshëri në histori Gruver madha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 pjesën e tretë të klubit më mjës të mëngjesit për këtë të njëjtën datë të 16 qershor, ora shënon 9:07 minuta. Jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes Altini, mëngjes i mirë Elsa, mëngjes i mirë Lorca. Ju jani unë e di se Altini dhe Lori kanë menduar një fjalë për sharadë. Kë kanë menduar? Kishë unë dhe Ulta duhet të zbulojmë se cilën fjalë kanë menduar Xunat. Gjithashtu edhe ju në 069 20 70 222. Sa radio, loja që vendos gjithmonë kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Haide pra. Fjala juaj është send? Jo. Jo. Fjala juaj hahet? Jo. Mm, Bracket? No. Jo. A mund ta shohë me sy? Po, mesur, pa, më mund ta shoh. Aty e ka ajo, ta e pamë me sy. <laughs> është uh, një fenomen? Jo fenomen, iri, nuk do të thojë fenomen po koncept hmm, uh, këtu në studio te koncepti te koncepti jemi më afër a Lori? Po te koncepti. Okay. Këtu në studio kemi shansin të shohim. Tani ka disa mënyra në fakt, ne uh -huh. po kërkojmë vetëm mënyrën është si puna saj uh, ë skam të të shpjegoj, po jo nuk kemi studio. Në studio. <gjë> Dashë studi, një gjë të tillë ne e shohim jashtë në një ambient këtu. Këto mund ta shohësh jashtë, po mund ta shohësh edhe nga televizori. Nga televizori absolutisht. Domethënë si punë vrasës. Piëse ah, më të madhe. Ti mund ta shikosh live, mund ta shikosh në një film. Oke, okay, sigurisht një kronik. Ta po. Tani kjo është një gjë e bukur, shumë bukur. Amir? Amir, Amir, Amir me, e bukur. Ëmir. Ëmir sigurisht. Ëmir, do të them, e mira keqja nuk mund të thuhet, po mund të them e bukur, e gëzueshme, pozitive. Varet, është një fë, një fë. Varet, varet vetëm varet. Është një fë. Varet. Po nga ku ku varet në një gjosh vares kjo? Jo, Olta, varet se si e përjeton. Do të thënë mund të jetë për ça mund të jetë e mirë. Jetë emocionale për ca mund të mos jetë mirë. Po, për ca mund të jetë një gjendje emocionale kishte pozitive. Qishte lidhje me mbrëm. Po, me edhe me mbrëm, mbrëm edhe me mbrëm kishte, kishte lidhje. Edhe me ndeshinën mbrapa. Pra është një diësi që ti ke. Edhe me ndeshinë. Një emocion. Një emocion. Emocion. Ka ve emocionin brenda, do të thoj. Ai është jo. Pasoi, domethënë, emocioni është. Jo, është shkakton emocion. Edhe çuna gu gu gu gu gu, gu po marr vesh ju. Gu gu. <laughs> edhe para, edhe para. Edhe para dhe mbrapa. Edhe mbrapa ka një emocion vetin. Si atëherë. Po shpërthimin e ka mbrapa, do të thë. Po fillon me f pra më thën. Duhet të farë atë. Fi. Jo. Victoria. Jo, jo. Humbje atëherë. Po varet, pra prende, po thetë Po pra, përra, përra është një në Ishte humbja? Jo, pra jo është një në? Jo, qash në jo? Ndeshje Ndeshje, jo, por Ndodh Ndodh në brënda ndeshjes Ndodh? L, l, lo, lo, lo, jo, ask tërës L, jo, ja Ndodh në brënda ndeshjes G G G Kujdes, kujdes, olta Kujdes G E thash E sak Bravo, olta E sak, pak të kërkon Të Ja, një <laughs> pra. sa... <laughs> okay. jo, po më has pra nga njeriu pra. Nga njeriu, nga njeriu bëhet, ai çë bën. Po njeriu pse çë bën? Ne ju spyetët bëni të bëhet nga njeriu, se na vtiçët. Jo, un po e sem tani çë, është diçka që bëjnë nga njeriu. Ta ulta sapo doje ne të tilla. E bëra pra. Nuk e. 069 2070222 dërgon mesazh dëtoi pa haruar da emrin. Por për, për ata që e bën uh -huh. është pozitive, për ata që e han është negative. Bravo. Prandaj varet. Logjike drejt. Bukur. Logjike drejt. E dëgjova mirë një në këtë punë po, apo? Jo. Jo, po kjo rëmujë që ne ishim ne ishim pulave, dhe... ne ishim. Është pula franceze. Na i heq këtë atë. A djëm dyska tjëtër më mirë? A djëm dyska tjëtër më mirë? Ja djëm dyska pozitivë. Ok. Don't worry. Don't worry. worry. <laughs> to my yeah. taken by what you got everything's i was wanna dip get a new spot yeah. yeah don't worry don't worry night never ends no heavy no heavy sorted up ticks all that lies get blurry in that night and your paws we might get dirty <laughs> për fjalën që çunat kishin menduar ishte gol. Kush e ka gjetur Olta? Ja një minutë fituar. Okej, ndërkohë që okay. unë dhe Olta kemi rënë dakord për një fjalë, ju bëuni gati për të gjetur se cilën fjalë kemi menduar. Atë fituesë është Ariola 013, mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ariola. Jeni gati çunat? Lori? Po, oh, po, oh, gati. Gati. Gati Amir i jepin juaj. <coughs> Hah. Ja. Ja. Me sens? Ja, me koncept. M Ma, me konceptit është dje pozitive, ëh. Mm. Mi thon. Nukon... Pozive negative nuk mund themi. E bën njeriu. Ës e bën njeriu, nuk, e... jo, ja. nuk është domethënë e bën njeriu. Ës domethënë pjesë e natyrës që bie, e bësh dukuri natyrore. Prfshi, jo, prfshihet njeriu. Prfshihet njeriu. Ne prfshihet, asku nuk është term i saktë. Mund të themi vëm, i ka vënë emrin ose po. Domethënë se puna e politika për shemb, që njeriu prfshihet në politikë. Ja. Jo. Ja. Jemi larkë është diska uh, Me natyra Që tham, e jeton njerë jo Që pa. e jeton Si puna e dëshires e dëshuris Ja, ja. Jo. E jeton në shtë vit E jeton në shtë vit Kilo me për jo, <laughs> Pushimet vërëore ja. Që e jeton por mund, të, ja, por, por, uh, por mund të bësh pushime <clears throat> Po mund të bësh Edhen, Ose për disa Dimërëre Për disa sh pushime Po Ndrejtë të ta Qëferë mëselore? Dimërore, jo. Yeah, yeah. uh, janë fetare si pushinë. Jo, jo, asë fetare si janë. Janë mm -hmm. fetare. Weekend? Jo, nuk është. Qën një til ka weekend? Pa. Ote ju kanë dimuar. Shumë. So. So. Një til ka weekend? Këshu ishte? Pa. Ka weekend? Ka weekend ka muaj. Bravo. është muaj? Pa. është një. Loj, është një muaj në vetën e ti. Një prej muaj të ti është një prej muajve në veçantë që kam ka, bravo bravo bravo po tani gjithë muajt për shemb si, po pra, pa po po është thonë fillon, fillon me b fillon me b muaj ose me r Jo ja, jo, ja. muaj Ramazanit. Jo jo, ska lidh vet. Jo, është muaj në veçantë. Po no, lërë, okay, ka Mujën weekend. Jo, po, atëre bëhet fjalë për muajin me... që është muaji që është më i shkurtri. Jo, ja. ja. që ka dhe, jo. Ah, jo, ja, ja, okay. mos u lodh. Ju ka weekend, hmm. është po pra gjatë pushimeve verore, po them un. Ja, jo, mund të marrësh gjatë këtij muaji, mund, mund të marrësh edhe pushime, pse jo. Ja. Po fillon me g pra, nuk është gjusht. Ja, jo, nuk është gjusht. Ajo më lërë, lërë, atëre është k. Fillon me v, fillon me v, fillon me l. Jo, jesh pranë. Merreni me radion ç'e vrisni mendin. Ç'e, ç'e. Po. Çao, çao. Ne më është me, me aktualisht, po pra, është aktualisht e, muaj ku jemi. Okay, Bravo, atyre. Ti keni lodh shumë vajza. Atyre unë Jo, ju lodhët pak më thën drejt. Unë me datë 20 qershor, iki dhe kthehem me datë 27. 20, uh? mund davorta? Jo, nuk mundesh Lori. <laughs> Kërshir, me që do, me që do live për gjithë. Urdhro, ç'është kjo surprizë? Për fundit të qershorit për një pushim? Uh, është të drejta jote, Lori, do, po si është si e kjoj njoftimi kështu i momentit fundit Duhet në thua është fillimisht ku do ikështë, Lori uh, Që ta mendojmë pasaj në do ikështë, apo ja Jo, një sekundë dhe njërë hmm. tjetër duhet pësë Mundëm të ikit ashtë i iki unë një avë, bëhet t'iki unë një avë <laughs> <laughs> Po bëhet më Lori bëhet, leja jote është Po mos gënje pra të thytë vërtetën Sepse më thu, mundë ti mundë meret dhe në qërshorë Më të, të merët, Lori të shi, Ka disaj që e marri, Lori Ti në këtë rras nuk mund është të marri <laughs> Po më me prashoj <laughs> Mere, Lori, mere me <laughs> Nëse do, Lori mund të marri Në gushtë s'je më përste hmm. E shiko? E shiko? Po, jo? <laughs> <laughs> <laughs> Për Lori nga më po, gjithmon Kështë që Lori tre poj i more Të këthetë blendi Lori dhe pasta i këti Pojë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirë në të momente do të join Girls Like Ga Zara Larsson dhe Teeny Ten Ba Shumë e buërës, e o këmë Allë të girls like Said I was a man All I ever needed was a plan Tell JK that I'm still rolling Yeah, tell Russell I'm a rep Yeah, bust that skang Nobody messing with the gang my take a fly out for the weekend yeah. and go can cuz i can go low go low everybody get low and a couple hits and a couple solos now i got a couple breads and a couple mobiles dropped pass everybody low low i was dropping up the man dem the polo oh now with a man dem at the polo i could make your honey give up when you lost low and i stay show yo you know how it goes but the girls like, I'm like. That's me me man that the year i'm flikey how a couple man won't be me them man can't be t t tell them only winners of a lot no dig a dee no dig it out i was getting blows before girls were putting out Told them i was gonna blow back when i was in the south go low go low everybody go low you want me shit don't want a coke so i made a single bad let's you put my low coat and i got a mug and got a low low used to have a black money okay, to roc all night everywhere i go people want a photo i can make a honey give up we got low low They show sure, yo, you in know the high row All the girls like I'm over me up in the bends I like cruising around the west end no netflix and chill that's dead like. every day you ride with your friends I don't line. need your money for my friend I got like. an 849 I'm a 10 what's like. the call to your wi-fi again yeah, yeah. man what the heaven needed was a plan tell jk that i'm still rolling yo was all my brother was alive pass that gang Ain't nobody messing with the gang Might take a fly out for the weekend yeah. And go can cause I can't go low Go low, everybody get low Had a couple hits and a couple solos Now I got a couple brits and a couple mobos Drop bars out, everybody loco I was dropping off the mandem in the polo Now I'm with the mandem at the polo I can make your honey give away your last trolo And I stay show yo, you know how it goes like? I know what boys like I know the what they want I know what boys like Dhe tani, ai, ai, ai, Dini se, Dini se. Dhe tani, ai Dini se, në njëri në klubin e mëjesit. Disa arsye se pse çdo femër duhet të udhëtojë vetme topaktën një herë në jetë. Do të dosh vetëm të inspiron, të krijosh. Nëse jeni duke kërkuar ide dhe koncepte të reja, patjetër që duhet të shkoni në udhime vetme. Kjo do t'ju furnizojë me atmosferën për t'i vzhgjuar gjërat më në, në detaje, pasi askush nuk do të jetë aty për t'ju penguar. Idet vijnë kudo dhe kurdo. Ngre vet besimin, pasi udhimi i vetëm i një femër do të ketë shumë shumë vetbesim dhe guxim për t'u ballafaquar me çfarëdo personi apo situate. Do t'jeni e gatshme për çfarëdo lloj ndryshimi. Do ta kuptoni dhe do t'i mbietoni dobësitë tuaja. Nëse u thoni e veçme, do të njhheni me pikat e forta dhe të dobta që keni. Veç kësaj, do të mësoni mënyra të ndryshme për të mposhtur dobësitë dhe ti shfrydhzoni pikat e forta për mirë. Do të mësoheni se si të adaptoheni me një ambient të ri dhe me ushim të ri. Do të mësoni të adaptoheni me ndryshime dhe ti pranoni me qetë hapur. Do të njhini njerëz të rinj dhe do të mësoni për gjuhën, kulturën dhe traditat e tyre. Do të dini si të menaxhoni financat. Nëse shkonin në ushim me vetme, kjo do të thotë se duhet të kujdeseni për të gjitha të ardhurat dhe kushtimet tuaja. Riedhimish ju do të duhet të planifikoni buxhetin dhe të eksploroni të gjitha mundësitë për të shpenzuar para në mënyrë më efikase. Do të dini si të mërë një vendime Kur jeni e vetme, do të duhet i mërë një vendimet e vetme Kur jeni në situata i o jo të këmçme Mund të jeni gabim për në një gjithë të caktuar Mirë po, gjdo njëri mëson nga gabimet Aftësia juaj për të marë vendime Pa dyshim që do të përmirësohet pas këti u dhëtimi This is Club FM 100.4 leave me let me be cause you don't care oh well, please set me free mm. unchain my heart. Ora janë 9:34 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club Be Fame 104 dhe në ekranin e Club TV. Sa ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shëndoshni. Mm -hmm. Dërgoj të dua të ndaj një studim tjetër me ju. Mm. Është një shkencëtar me emrin Nicola uh, Taloneti dhe oh. së bashku me ekipin e tij të studiuesve në qendrën mjekësore Columbia, kanë bërë një studim me paksa të veçantë, diçka që ka të bëjë me shëndetin e njerëzit. Ëh, uh, kanë marr parasisht 1668 sëmundje të ndryshme që preken njerëzit dhe na dal në konkluzionin që nga gjithë këto sëmundje mm. 55 prej tyre janë të lidhura shumë ngushtë me muain e lindjes së pacientëve që ata i kanë marrë në shpirtim. Kan marr gjithsej 1.55. Pik... Po. Nga 1668 sëmundje të ndryshme 55 prej tyre varen nga muaji i lindjes tonda. Në këtë studim janë përfshirë 1.7 milion persona të moshave të ndryshme dhe kanë rezultuar këto gjëra. Personat që kanë lindur në muajin Janar, po, kanë pritshmërinë që të vuajnë nga hipertensioni. Mm. Këtu unë kanë Vecili lindur në muajin Janar, kështu që i ri kujdes. Do të, të kenë probleme me hipertensionin, me kalimin e moshës. Ne themi që mos i marrim gjithë muaj, që të studim, marim vede muaj, ta shkurtojmë studim, marr vetëm muajin e tan. Jo, janë shumë të shkurtra. Ata që kanë lindur, po, pra, në shkurt, janë të shkurtra. Ata që, shkurt, që kanë lindur në shkurt janë të ndjeshëm ndaj ëh uh, uh, problemeve të zemrës, duhet të kenë kujdes për këtë gjë. Po, hm. Ta një posho muaj mars janë po? të prekur nga atheroskleroza Jere në thëmë, thëm, ka në thëmë, uh, në thëmë, mosët, vi keqë Vashdo me prillin, klyuta Nuk ka problem, kushka lindur në prillin Prillin, ojta, hajtë, jepi Ojta, në persona që kanë lindur në prillin janë më të prekur nga asma Hajde <glin> Me mushkrit <glin> Këjdes, këjdes Pasaj Marsi, prillin, maj, jemi, ku jemi Këto i kanë kaluar fare, nuk i kanë fare maj Atër të të të të të të të të Tetori është i lidhur me sëmundjet mendore. O, nuk kishin. O, po, po, të skuara valla. Do të thotë Tetori, Nëntori uh, me infeksione të vazhdueshme. Tetori, oh. kujdes Shushur. altin se të ken vuajtur nga kjo gjë. A bronkit, Ka, bon? bronkitit. Po, po. Kjo është atë. Dhimbje. Lori, ti kur e ke ditëlindjen? E the, e the. Oktomber, oktomber. A në Tetor. Ishin <laughs> sëmundje nervore, duket ë? Mendore. Roimend Lori. Është vërtet? Është vërtet? Kam shkari në lidhjë Erë pasirë, të gjithë kanë Lori më të mërësitë <laughs> <laughs> Gjerët vogla, Lori Por që më duke interesant e kjo, sepse është një studim Të jo, pak të nuk bërë është bërë dhe rritani një studimi t'il Që mm -hmm. nuk e mendojë që t'kishte lidhje muaj ku t'i ke lindur me së mundjetë të ndryshme Me së të duket, ka një lidhje të t'il, sepse janë përfëshirë shumë njerës 1.7 milion njerës nuk janë paka dhe ka rezultuar që ta 1.7 milion njerës kanë lidur në mojë të, të ndryshë dhe ka rezultuar pikerisht kësho pa mm -hmm. ndaj, të regoni kujdes të regoni kujdes Mirë, në këto momente do të gjojmë Jasmine Thompson <laughs> A mund kemi këngë më të këzuash me të lutëm? Kjo është, ja, është mirë si, Eta në vazhdim, falim derit Come to me and I will give you Se i ke parë të gjitha në këtë botë, ka që ndoset e kështu. Është një video. Bëhet fjalë për një kal me emrin Pinto. Ndodhet në pjesën veriore të Texas dhe këtë video e ka bërë zonja të, që kujdeset të, për kafshët. Ngakohet si të shkurtër, që i bie siç u ta mlargonin. Po, po, po, bravo. Por ka dy gjëra në këtë video qe, që ka do ju tregojmë. Mm, Përveç se <laughs> dita aktoi shumë mirë, i duket vetja sikur është zeqen ky kalje sepse si? zakonisht qend kur janë të, të lumtur shtrihen me kuriz dhe ngren putrat përpara edhe rin ashtu janë të kënaqur mm, në këtë moment mm, mm, mm. edhe ky kal bën të njëjtin veprim si qend por dita aktroi sepse bën sikur kanë gordhur në dhe të njëjtin kohë domosë mund ta shohësh për disa sekonda që kali ka marrë këtë lloj pozicioni dhe nuk lëviz pastaj ul lëviz pak dhe qëndron prapë në atë pozicion Me pak fjalë, jo vetëm njerëz që dinë të aktrojnë, por ja ku kemi edhe një kafshë që di të aktrojë shumë mirë. Mendoj shumjer. që ti nuk i punonët, edhe por ja shumë po. Do të rir, do të rehat mi pak. Ato i çmëndin. Tani kanë ka një gjë, nuk është e zakonshme kjo pamje për kuajt, ë, sepse kuajt nuk shndrojnë në këtë lloj pozicioni. Është prandaj është bërë edhe hit në internet, videoja që ka postuar e zonja, ë, sepse kuajt zakonisht nuk shndrojnë kështu. Përgjithsisht Por qe qe qe edhe një kal me emrin Pinto mund mundi duket vetja sikur esh një qenush i vogël. Ai thot më miri i vdekur <laughs> thot se sa oh, në të punoj. Eshtë shumë i lezetshëm. Ne son dëgohet një lëndoj si njëri i kalit duket. Sepse zonja yeah. ka një fermë të madhe që kujdeset për disa lloje uh, të ndryshme kafshës dhe në këtë rast shoqim vetëm Pintoin që dita aktroi dhe të bëi rolin e një qeni mjaft mirë. Ollë të nuk e di, a kemi një fituese të lidhje me Tingu Lina po jam? Posibilin kemi njeri një fituese Për? Për shara dënë ton, ishte fjalla qërëshori është Monda, 94 të jetin baro numëri Fiton 2 bileta për në Sineplex Bravo, Monda Ndërkoj që për Tingu Lina nuk kam fituese akoma Më kam thënë qilësi dritave, ora e murit Shkrepja e një fotoje Këtë dhe jeti vështiri, është namë dhima Aparati fotografik, shtyp shkronj, vendos Atëre, është shkruajn, shkruajn kanthan pafund. Është një objekt, një send që e kemi në shtëpi. Të gjithë. Disa mund të kenë një, disa mund të kenë më shumë se një, por që është e sigurt që një të paktën e keni në shtëpi. E dëgjojmë edhe një herë. 069 207222 dërgojën mesazhet tuaja. Do dëgjojmë në këto momente Make me like you. gear trajojam Rianën me Kissit Better. Kjo ishte edhe kënga e ditës për sot. Olta do të na thotë se cili është fituesi. Fituesi është Redoni 3-0 uh, 3000 domethënë 3000 i mbaron numri okay. fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Faleminderit. Ndërkohë, tingullin misterioz që na uh, zgjoluar. Mendoj që po? do lihet për nesër pasi kanë filluar me radhë orë ditë shtëpiake, por çfarë kanë thënë? Lavatriçe, frigorifer. No. Ja. Uh, Mikrovav. Jo. Ja. Një sus krevati, mm -mm. telefoni fiks, janë një palëgërshër, jo. një qelës, kurtisja jo. orës Nuk e kanë qetur, të i gjojën jiri Dështë të vështirë të gjenë jiri se kanë dushuar kora, dështë e o që thamë Nuk është kanë mundja, po thua tim Nuk është kanë mundja E di gjojën me dhe njëherë dhe pasaj, nëse nuk i gjenë mund ta nuk nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t 0-6-19-27-12-22 Dërganë mesajtë uaj, ndërkoj për para se të lergojemi Sëpse për po, bëjmë fundi për klubin e më gjesit për sot uh, Duke qëtë se temperatura do rritan Dhe më të nësot, olët e sa do të shkonde, 34 36 gradë nërë 36 Pini uj yeah, 34 34 Dhe duke filluar qëtë sot dhe ditët në vazhdim Do të ketë akoma dhe Nesër, të më shumë rritjet të temperaturat Nesër 36 36 inzehti dhe plastika sepse altini sa pini ujë. Onda po jep temperaturat dhe ka lidhje me këtë gjë, kjo që po them unë. Dihet që kur temperaturat janë të larta, njerëzit konsumojnë më tepër ujë. Mm. Por duhet keni kujdes sepse inzehtit dhe plastika janë një kombinim shumë i keq për ujin. Ço thet gjat kësaj periudhe kur temperaturat rriten, nuk duhet të konsumoni ujë nga shishet plastike që kanë ose... qëndruar në diell apo çe Po, po, që... po, kuptohet, kur janë në temperatura shumë të larta në një ambient që nxehtësia është Shumë e lartë Dhe është më tepër me gota plastika Këshilojnë më mirë uj me shishe qelqi Kujdes Që këtu, zagonisht, nuk ka Por, ka Ka, nuk ka Ka, nuk se sigur që ka Ta një pse nuk indzetit dhe plastika po, Ja në po kombilim shumë i kejsh për trupin e një rinut Ja një sekundë ta një, një të, të sërëm këtë mëbet hmm, ka, po, ka po s'ka Ka pa. Po, pa. po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po Ësht ajo që Nuk është gjusht e gjus Valentina. Po pra nga bresht. plastika po ti e mban prapë në, prap në plastikë është ide. Jo, skepse ta mbash në plastik pra e hes të gjithë ujin e hes në shishë çelçe ose në kanat çelçe. Por ke paketim me çelçe. Nuk ke mëolta paketim me çelçe janë vetëm gjus kilçe. Ka deri një kilçe. Po ka deri një kilçe. <laughs> Shko ble 4000 lekë shishën. Apo pra. këtu prapë më ri. Po e pra, këtu është problemi. <laughs> Po prajo që s'ka. Nuk është problemi që s'ka, Njere, problemi që, që, që kushton. Maj në plastik, por është shumë e dëmshme sepse lënda kimike po bisfenol A. Atëherë unë un, un, un, un, un, pra, e pije ashi çelçi për vetëm. Nga plastike po. Po, direkt, po pra tema nga plastika, e hedhin çelçi çelçi. Po direkt sa maj. Po ti s'e di se sa kanë ndëitur ato plastike. Resigurohen. Në sa herë kanë ndëjur diell. Ja pra, tani ja, e pa, ja. Unë nuk e blej ujin në një ambient ku është temperatura ja, 34 gradë, ëh. Që ka ja, dyqane që e kanë temperaturën shumë në regullë të pakton me, në krasim ambientin jasht, ka zgjidhe për zëgjo. Tani, lënda kimike, bisphenol A, së bashku me lëndat e tjera të përdorura për të prodhuar shishet plastike, kur përzien me ujnë që ekspozohet në temperatura prapoflas për temperaturat kër janë jashtot, 34 gradës i si sot, mm. është rezikë shumë i madhë për shëndetin sepse mund të shka këtojtë e kancër, e lëtini. Për ndaj doja të ndaja këtë lajmë. Shu dohet keni kujdes. Okej, okay, pra, mbyllim emisionin me cancer. Ure, njeriu duhet ditë disa gjëra e që t'i parandalojë ato gjëra që kanë dorë. Por, kujdes, në dorë. Kjo është ideja. Por kujdes, nëse doni të ulni në peshë, bëni një dush me ujë të ftohtë në mëngjes. Hmm, interesant. Na e shpjegojmë gjatë si, nesër në. Siste kjo punë e xh. Ju ha nesër, nesër, nesër. Mua tani, nesër. Si hyj. Mirupafshim ju uraj një ditë sa më të bukur vetëm.